وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليه مجمعين ثم ما بعد Hvala neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, onako kako to on zaslužuje. Neka su najlepši blagosovi selani na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu Ahlul Bejd, na sve njegove ashaabe, a posebno na četvoricu pravednih alifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, I na sve one koji slijede Njihov put do sudnjega dana Amin ya Uvažena vraćo Poštovani vjernici Rasulullah Aleyhis salatu was Je imao običaj Da traži muštuluk I da muštuluči Muslimanima Neko veliko dobro Koje im dolazi ili koje će im se dogoditi. Pa je tako kada bi dolazi dolazio mjesec Ramazan, Rasulullah a.s. što ulučio ashabima zbog svih hajrata i dobara i berakjata koje donosi ovaj mjesec. Naravno, Muslimani su uvijek u ibadetu uzvišenom Allahu Đelešanu Ali se ibadet intenzivira i pojačava kod vjernika u ovom ubarek mjesecu I imamo neke ibadete koji su posebni i koji su propisani samo u ovom mjesecu Kao što je primjera radi el i'tikaf to jeste usamljivanje sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ali ono što hoću da napomenem i da istaknem jeste da je mjesec Ramazan mjesec u kojem trebamo da uživamo u ibadatima i da osjećamo slast dok postimo i dok klanjamo i dok Kur'an učimo Baš onako kao što je to činio Rasulullah Muhammed عليه الصلاه والسلام kada je govorio وجعلت قرة عيني في الصلاة ja osjećam vrhunat sreće, slasti i zadovoljstva u namazu. Također je postio poseban post. To se zove Sawm ul Visal gdje je spavao nekoliko dana bez da prekida svoj ibadet sa iftarom i sehurom pa kada su ashabi pokušali da na isti način to urade Resulullah im je to zabranio i preporučio im da prekinu rekavši im niste vi kao ja inama ebitu jup'imuni rabbi o jeskini ja dočekujem jutro i večer a moj gospodar Moj gospodar me hrani i poji Neki su možda pomislili Da uzvišeni Allah šalje fizički hranu Resurullahu sallallahu alaihi wasallam I piće Pa da on na taj način ovaj Zbog toga može da nastavi nekoliko dana da posti Međutim, ovdje je Resurullahu poslao drugu poruku Mene gospodar hrani i poji Duhovnom hranom ja nalazim slas i zadovoljstvo u ibadetu i u postu. I vjernih zaista koji tako priđe ibadetima, žali kada mjesec Ramazan prolazi. Žali za svim hajratima i berekatima koje donosi ovaj mjesec. Jer mjesec Ramazan je program koji se nameće svakom čovjeku. I vidite kako nam je mjesec Ramazan nametnuo svoju dominaciju. I svoj program koji svi mi poštujemo i uvažavamo I lepše su nam kuće I lepše su nam mahale I lepši su nam džemati I lepše su nam čaršije i sela u mjesecu Ramazanu Baš zbog toga što se ljudi pridržavaju ovog posebnog I strogog programa kojeg je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala Propisao i ostavio ljudima Još jedan ibadet koji je propisan i koji je došao do izražaja u ovom mjesecu Ramazanu jeste Al-đihadu fi sebi Borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu A vi znate da je borba na Božijem putu jedno od najdražih dijela uzvišeno, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala A također dobro znamo da je borba na Božijem putu jako širok pojam mnogo opširan pojam i ono buhvata Faktički svaki trenutak našega života mi smo stalno u borbi na Allahovom subhanahu wa ta taala putu. Stalo se borimo sa iskrenošću. Stalo se borimo sa namjerama, sa našim niyetama, nijetima. sa našim odlukama. Borimo se da budemo što prisutniji u našim namazima. Borimo se da naše ibadete ulepšamo na naj bolji mogući način i da ih na taj način uputimo našem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala borimo se protiv šeitana borimo se protiv svih spoljašnjih i unutrašnjih faktora koji žele da nas odvrate od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta ali također i vrhunas borbe na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu jeste kada vjernici daju živote i metke svoje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu Kada su u pitanju imeci, muslimani u mjesecu Ramazanu posebno otvaraju svoje srca i svoje ruke i svoje duše pa udjeluju na Allahovom subhanahu wa ta ta'ala putu. Iako i badet nije vezan za mjesec Ramazan, već se on može dati u tokom cijele godine, muslimani nekako prakticiraju da izdvoje svoj zekat baš u mjesecu Ramazanu zbog hajera i bereketa koji nosi ovaj mjesec, nadajući se da će im to djelo biti kabulnije i prihvatljivije kod Allaha uzvišenog. Također, kroz historiju čovječanstva, vidjet ćete, braćo moja, da su se glavne i odlučujuće bitke za opstanak Islama i Muslimana dogodile baš u mjesecu Ramazanu. Počev od prve odlučujuće i glavne bitke Maraketun Hasime koja se je dogodila na Bedru Druge godine po hijre suru llaha sallallahu alejhi ve sellem kada je uzvišeni Allah subhanahu wa taala malobrojnu ali iskrenu skupinu pomogao i uzdigao resulallaha sallallahu alejhi ve sellem i uzdigao Kur'an I uzdigao istinu i na taj način obezbijedio opstanak muslimanskoj zajednici u Medine Resulullah sallallahu alaihi wasallam to je bitka iz koje mi i dan danas izlačimo pouke i poruke a to je da je gospodar muslimana tada i naš gospodar on je živi i vječni on je taj koji govori istinu on je taj koji ispunjava obećanja onje obećao da će pomoći istinu i njene pripadnike pod uslovom kada muslimani ispoštuju svoj dio obaveza prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zar ne vidite da je na bedru ovo svjetski i racionalno gledano nemoguće je bilo da se Resulullah a.s. suprostavi... A kamo li da Izvojevu izvoje dakle da iz e, iznese pobjedu na bedru protiv tri puta moćnijeg neprijatelja, ali iskrenost. Wa min fiyatin qalilatin galabat fiyatin katira bi iznillah. Koliko je mali skupina mnogo brojnije i veće skupine Allahovom dželešanov dozvolom. Ali šta je Resulullah radio? Da li je on sjedi u Medini na minderu Nad dušecima U svojoj udobnoj sobi I da kaže gospodaru pomozi Islam i muslimane, ne Nego je Resurullah wasalam, Obukao pancir Opremio vojsku Izašao na bedr Konsolidovao redove Uputio im savjete Rasporedio ih Sa strateške strane Na najbolji mogući način Onda na kraju je podigao ruke i molio Allaha Đelešanuhu do te mjere skrušeno i dubinski i prisutno u dovi da mu je pao ogrtar sa njegovih mubarek leđa, moleći Allaha Đelešanuhu, o gospodaru moj, ako ova malobrojna skupina danas bude uništena, nećete imati ko obožavati na zemlji. Do mjere da je ubeg rekao, dosta je o Allaho poslaniče. Dosta je o Allaho poslaniče. E tako se vjera ispovijeda, braćo moja. Kada mi sve damo od sebe, onda Allaha zamolimo, čekajmo rezultate. I oni neće izostati, budite ubjeđeni. Oni tada neće izostati. Zatim, također, još jedna od najvećih bitki, I najznačaniji bitki za, Rusu, za Resuru Laha, za islamu znimane, jeste osma godina pohiđi i osvajanje Mekke. Kada je Allah, brate moj, oslobodio Meku od širke i od mnogo boštva, od neistine, od zabluda, od žahilijeta, pa je Resuru Laha, a.s. ušao ponizno u Meku, kada su ashabi rekli uoči same bitke, Ovo je dan kada ćemo proviti krv naših neprijetelja Rasulullah Resul, ih je u kori rekao ne Ovo je dan kada ćemo mi da veličamo i slavimo uzvišenog Allaha wa I da slavimo njegove svetinje, to jeste njegovu kuću Ka'abetullah, odnosno Bejtullah Allahova, žarašanohu kuća Pa je Rasulullah ušao spuštene glave ponizno u mesjidu haram veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala na najlepšem i najsvetijem mjestu to jeste u Mekki od tada je oslobođena Mekka i ona je do današnjih dana u rukama pripadnika istine i u njoj se vijori zastavo tevhida to jeste la ilaha illallah muhammadur Rasulullah zatim također kada su Tatari napali islamsku državu odnosno hilafet i muslimansku zajednicu. Dvije glavne bitke, odlučujuće bitke, kada su oni osujećeni i zaustavljeni, bile su bitka Aynu Džalud i bitka Šakhab. U jednoj od tih bitki je učestvovao šehhul Islam Ibnu Tejmije. I nakon toga su se tatari asimilirali i prihvatili islam nakon što su učinili velike zločine i zulume u, dakle, za vrijeme hilafeta kojeg su predvodili Abasije. Zatim, također, Španija je 92. godine osvojena. Baš u mjesecu Ramazanu. 92. godine po Hidži Parikh ibn Zijad je imao odlučujuću bitku koja je trajala 8 dana i u kojoj je osvojen ovaj dio Allahove Đerešanuhu zemlje i tu je Muslimanska zajednica bila osam vijekova, osam stotina godina i tu su muslimani udarili temele civilizaciji, nauci, organiziranosti i svim drugim korisnim civilizacijskim vrijednostima. Odatle je Evropa uzela zamah i uzela pouku da kasnije preuredi svoja društva, a nije joj bilo teško Jer je imala u svom susjedstvu Najbolje uređenu državu ili vilajet A to je Andaluzija Odnosno Andaluz Kažu da je također Da su glavni centri ovdje na Balkanu Za vrijeme osmalinskog prodora, prodora Također se dogodili u mjesecu Ramazanu I zato braćo moja draga Mi u ovom mjesecu moramo Da budemo od onih jednog koji također doživljavaju Bogu na Božijem putu koji se bore sa svim onim što nas odvraća od Allahovog subhanahu ta'ala puta i moramo da izađemo kao pojedinci i kao zajednica mnogo jači iz mjeseca Ramazana uređeni i da nam redovi budu konsolidirani i zato je jako bitno da budemo svjesni vrijednosti zajednice vrijednosti džemata Vrijednosti umeta Jer je ovaj umet umet reda Umet pravila Rasulullah Nas je učio redu i pravilima Na svakom mjestu Kada dva čovjeka Odu na put Ili tri Rasulullah je rekao Morate da odredite sebi emira Vođu Koji će da se pita Koji će da se odlučuje ga ćete da slušate? Zatim također u džamiji. Resuru je bio na Mimberu, bio je u Mihrabu, bio je i van džamije na čelu svoga naroda i na čelu svoje zajednice. A kada bi izašao iz Medine, opet bi odredio čovjeka koji bi bio u Mihrabu umjesto njega. Zatim, Resuru je odredio također I u kući ko treba da bude glavni? Mora da postoji staratelj, mora da postoji glava koja se pita. Naravno, da, se ta glava poštoje uvažava, ali ta glava treba također da poštoje ostale ukućane i da ih konsultuje i da ih pita za mišljenje, kao što je to činio Resulullah alaihissalatu wasalamu. I na svim nivojima mi moramo da budemo tako uređeni i organizirani. I zato je velika blagodat, vraću moja draga, što smo mi kao muslimani ovdje, na Sanđaku i u ovoj državi u kojoj živimo, organizo organizovani kroz islamsku zajednicu. Blagodat islamske zajednice je prema nama velika. Jer zamislite šta bi bilo kada bi sve ove džanije vodile same za sebe politiku, kada bi one bile vilaje same za sebe, kako bi to bilo konfrontiranje, suprostavljanje, neslaganje i tako dalje, kao što je to u nekim vjestima islamskog umeta. A kod nas postoji red od džematlije, džematskog odbora, džemata preko međlisa, muftistva, nešihata prijasni slavstvence u Bosnii Hestrikovi onda trebamo da idemo i dalje prema umetu Muhammed da što više ujedinjujemo i da što više okupljamo ovaj umet oko istine jer umet je danas najpotrebniji da se okupi oko istine i da se vrati istini i da se bori za istinu i da sve drugo što ugrožava ove principe i ovu vrijednost stavimo po strani. Zato brate moj dragi, cijenjeni mumine, dragi klanjaču i postaču, znaj da islamska zajednica kod nas podrazumijeva prije svega organi i rukovodstvo, podrazumijeva sve vakufe i podrazumijeva muslimane. Svi smo mi islamska zajednica I ako hoćemo da imamo Jaku zajednicu Jako organiziranu muslimansku zajednicu I muslimanski narod Moramo svi ponijeti Dio emaneta I nemoj da misliš da ako nešto Radiš za dobro zajednice Radiš za dobro nekoga tamo druga Ne, radiš za dobro Tvoje i dobro tvoga djeteta i dobro Islama i muslimana koji će doći poslije nas ovdje na ovim, na ovim prostorima. Hvala gospodaru svih svjetova koji nas je počastio pa imamo ovoliki broj blagodati pa imamo ovakvu slobodu pa imamo ono što nemaju mnogobrojni muslimani mnogobrojni muslimani zajednice na drugim mjestima imate mu kabele imamo teravije sa hatmom naši hafizi svjedočim jer dobro poznajem tu oblast koji klanjaju teraviju sa hatmom ovdje u ovim našim sanđačkim džamijama a obišli smo sve među lise i sve gradove na nivou cijelog sanđaka su hafizi svjetskog aranga vjerujte malo takvih ima hafiza na svijetu koji uče Kur'an Na desetine i na stotine puta se Kur'an prouči ovdje u mjesecu Ramazanu. U našim mjestima, u našim čaršijama, u našim selima. I mi molimo Allaha Kur'anom. A dozvoljeno je da se Allah moli Kur'anom. Da sačuva isla i muslimane na ovim mjestima. Da nam poveća uputu. Jer znate dobro kako su nekada hafizi ovdje u Sanđaku posebno u Prije Sandžaka u Novom pazaru U kritičnim situacijama Učili Kur'an oko grada Moleći Allaha Kur'anom Da sačuva isla i muslimane I Allah im je primio dovu I mi molimo Allaha našim dobrim dijelima Da nam poveća dobro I da nam dade snage I da nas uputi U one dijelova uputa U pute gdje još nismo doprli Da budemo još jači Da budemo još bolji Ali to, brate, moji dragi, počinje od pojedinca Od moje svijesti i od tvoje svijesti Moramo biti organizirani pojedinci i organizirani muslimani Tome nas je naučio Resulullah Muhammed s.a.v. Jest da stotinu godina smo bili prepušteni sami sebi Na milost i nemilost naših neprijatela Koji su pokušali da nas brišu Ali ne možete zbrisati istinu sa jednog prostora Dok god Allah ne dozvoji da ona nestane I dok god stanovnici toga mjesta drže tu istinu bez obzira koliko ih, koliko ih bilo U tom smislu, braćo moje draga, ciljeni vjernici Želim da Allahu Žešanu uputim dovu, Da vam u Kabuli sva dobra djela Da vas učini najsrećnijim ljudima u ovom mjesecu u Ramazanu Da sačuva vas, vašu vjeru, vaši metak, vaše familije, vaše porodice, vašu rodbinu. Sve one koje vam znače puno u životu. I da inša Allahu Teala idemo uvijek naprijed. Da puni jelana, puni optimizma, popravljamo naše stanje i idemo naprijed. Jer dva su stanja u, kojem se može naći, ili u kojima se može naći čovjek. Ili ideš naprijed ili se vraćaš nazad. Nema trećeg stanja. Nema statičnog stanja. Da kažeš, ja sam, hvala Bogu, napredovao, dovoljno mi je voliko. Ne. Ako misliš da stojiš, znaj da se vraćaš nazad. Jer je to Kur'an definirao. Li men ša aminkum en jete kad da me ujeti Ko hoće od vas, ili da ide naprijed, ili da se vraća nazad. I zato, oni koji... Klanjaju samo Ramazan, u mjesecu Ramazanu. Da čim programiraju ovaj i ostale mjesece u toku godine. Oni koji klanjaju samo džumu. Da odmah krenu sa farzovima. Dnevnim farzovima. Oni koji klanjaju, primjera radi pet vakata namaza. Da što više klanjaju džamijama. Onda idu u kurak dalje. Da što više nafila klanjaju. Oni koji uče Kuran. Da povećaju A ovaj svoj vird, svakodnevni vird Toku dana Zatim, oni koji znaju harfove Da nastave dalje Oni koji ne znaju da nauče harfove Da uvijek idemo naprijed Da uvijek učimo Imaj, brate moji Imaj u toku hefte Ili u toku dana Sebi mjesto Koje će biti dženenska bašća Za tebe A znaj da su to naučni dersovi naučni kružoci halke Kur'ana ona mjesta gdje možeš nešto da naučiš više džamije gdje ćeš Allah u Žišanu na srdu da padaš to su dženneske bašće za vjernike kao što sučenjaci rekli Rijadu salihin kada je imam Neuji napisao knjigu komentarišuć ili sakupljujući hadise Resuru koji postišu načinje dobrih dijela nazvao je tu knjigu ovaj, na sljedeći način Rijadu salihin Bašče pobožnjaka Bašče dobrih ljudi Jer vjernici dok čitaju hadise Oni se osjećaju kao u džennetu I dok čine dobra djela Osjećaju se kao u džennetu I zato su pobožnjaci govorili Ako je stanovnicima dženneta lijepo Kao što je nama lijepo Dok i dok postimo Onda oni zaista imaju veliku nagradu Dovoljno im je dovoljno je gdje u tom smisu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da nas učuši, da nas uputi na pravi put, da nam poveća iman da nam poveća uputu da nas obskrbi koristnim znanjem i ispravnim djelom molim Allaha žašanuhu da pomogne umet Muhamada sada Allahu alaih oselem svugdje na svakom mjestu da one koji pomažu islam muslimani uzvišeni Allah pomogne one koji izdaju i bore se proti islam muslimana da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ponizi Molim Allahi Šanhu da pomogne ugrožene muslimane na svakom mjestu, a posebno u Palestini i u Šamu, to jeste u Siriji, jer zaista su oni u velikom iskušenju, jer zaista su oni u velikim nedaćama i zaista upoređujući naše stanje sa njihovim stanjem, mi nemamo nikakvih, ali baš nikakvih iskušenja. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الراتب الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم